Második hét eseménytelenül telt el. Kaptam egy kis életlen képes lapot Steve-től és a Blackpooli torony látképét a feleségével. Perzselően mereg nyár volt, és ők életük legjobb vakációját élvezték. Megpróbáltam elképzelni, hogyan múlatják az időt, de a bizonyítékra egy tengerparti fényképész felvételére még várnom kellett néhány hetet. Az egész család a tengerben állt, és boldogan vigyorgott bele a lencsébe, miközben hullámok csapkodtak a bokájuk körül. A gyerekek vödrökkel és lapátokkal felszerelkezve álltak a vízbe. A bébi a víz felé nyújtózkodott görbe lábacskájával. De Steve bűvölt el a legjobban. Megelégedett mosolyra gyugott a képén. A fején megcsomózott zsebkendő alatt széles nadrágtartó rögzítette a bő flanel nadrágot, mely lábszár középpig fel volt hajtva. A nyaraló brit családapa arhetipusa. Hansfildi tartózkodásom utolsó eseménye a helyi agárversenyen tett látogatás volt. Steve megbízásához tartozott, hogy minden második pénteken megvizsgálja a kutyákat. A Hansfildi sportpálya egy természetes mélyedésbe épült a kormos hegyek között, és rozog a deszkapalán körítette. Hűvös este volt, és amikor odahajtottam a bejárathoz, meghallottam a recsegőhang szórok bömbölését. George Farby énekelte a Win-Eye Cleaning Windows című számot, és pengette hozzá híres ukuleliét. Sokféle agárverseny van. A személyes tapasztalatom még diákkoromból származik, amikor csatlakoztam a Nemzeti agárverseny klub égisze alatt működő állatorvosokhoz, de ez itt nem volt hivatalos vagy jegyzett futtatás, és igen, csak másképp festett. Tudom, hogy számos nevezetes, magasan jegyzett verseny létezik, ez viszont szánalmas képet nyújtott. Ez a hely, gondoltam fanyarul, éppen beleillik Steve praxisába. Először meg kellett jelennem az igazgató irodájába. Kóker kemény tekintetű férfiú volt, fényes, halszálkás öltönyben. Kurtán odabicentett, és csak azután kezdett el méregetni. – Itteni feladat a merőbe formális! – közölte kényszeredett mosolya. Semmivel se kell törődnie! Az volt a benyomásom, hogy csendes elégedettséggel vizsgálgat tetőtől talpig, beleértve gyűrött zakómat és nadrágomat, nyilvánvaló fiatalságomat és feltehető tapasztalatlanságomat. Még akkor is mosolygott, amikor elnyomta a szivarját. Nos, remélem kellemes estély lesz. Köszönöm, feleltem és távoztam. Találkoztam a bíróval, az időmérővel és más hivatalos személyekkel, majd bementem a bárba, amelynek hosszú üvegfala a versenypályára nézett. Hirtelen megéreztem, hogy idegen környezetbe vagyok. A helység gyorsan megtelt, és a körülöttem gyülekező arcokat egészen más fából faragták, mint dáróbibe a falusiakat. Itt teveszőrkabátos kövér férfiak alkották a többséget, festett szőkeségekkel a karjukon. Sipista külsejű figurák tanulmányozták a versenylapokat, és bámulták meretten a totalizatő táblán villogó számokat. Az órámra néztem. Itt volt az ideje, hogy megnézem az első versenyen induló kutyákat. Amikor ablakot tisztítok, bömbölte John Forbi, miközben megkerültem a pályát, hogy eljussak a kifutóhoz egy kikövezett ródsövényel kerített ketrechez. Öt kutyát vezettek körbe, én pedig középpen álltam, és egy-két percig figyeltem őket. Aztán leállítottam a sétát, és egyenként oda mentem hozzájuk. Megvizsgáltam a szemüket, ellenőriztem a nyálerválasztást, majd végül megtapogattam a hasukat. Valamennyi egészségesnek és normálisnak tűnt, kivéve a négyes számot, amelynek kiség puffat volt a hasa. Az agarak csak keveset kapnak enni a verseny reggelén, azután már semmit. Így odafordultam az emberhez, aki porrázon tartotta az állatot. Kapott tenni ez a kutya az utóbbi egy-két órába? kérdeztem. Nem, válaszolta, semmit sem evett reggeli óta. Ahogy újra végigfuttattam az ujjamat a hasfalon, olyan érzésem volt, mintha bámészkodók szokatlanul feszült figyelemmel követnének. De elhesegettem azzal, hogy csak képzelődöm, és átmentem a következő állathoz. A négyes számú volt a második favorit, de attól a pillanattól, hogy rajthozált, csak várszor volt. Utolsónak végzett, és a pálya túloldaláról méltatlankodó zúgás hallatszott a sötétbe. Sikerült kivennem néhány megjegyzést is, amit idáig hozott az esti levegő. – Nyisd ki azt a francos szemedet, állatorvos! – kiáltotta valaki. És itt a hosszú, kivilágított bárban azt láttam, hogy az emberek egymást bögdösik, és engem néznek. Elfutott a harag. Lehet, hogy a lenti urak közül egyesek úgy gondolják, hogy hasznot húzhatnak Steve távol létéből. Úgy látszik, engem könnyű esetnek ítéltek. Következő látogatásonkor a kifutóba barátságos biccentések és vigyorok fogadtak mindenfelől. Határozottan joviális volt a légkör. Amikor megnéztem a kutyákat, mindent rendben találtam, amíg el nem jutottam az ötös számúhoz. Ezúttal nem lehetett tévedés. A hasfal feszesen gömbölyödött kutató ujjaim alatt, és az állat halkan felnyögött, amikor megmarkoltam. Ezt a kutyát ki kell zárni a versenyből, mondtam. Tele van a hasa. A tulajdonos ott állt a kifutó fiú mellett. Az lehetetlen, tört ki. Nem kapott semmit. Felegyenesettem, és farkas szemet néztem volna vele, de ő nem állta a tekintetemet. Ismertem pár trükköt. Néhány font húcs a verseny előtt, egy tál zsemle morzsa tejjel leöntve, a morzsa időről alatt szépen megszívja magát. – Akarja, hogy meghánytassam? – és már indultam is. – Van a kocsimban mosószonda, gyorsan kideríthetjük. Az ember felemelte a kezét. – Nem, nem, nem akarom, ne vacakoljon a kutyámmal. – Sötét pillantást vetett rám, és mogorván elvonult. Alig értem vissza a bárba, amikor megszólalt a hangos beszélő. Az állatorvost várják az igazgatói irodában. Kúker felnézett az asztala mögül, és egy szivargomolygó füstjén át méregetett. Eltiltott egy kutyát a versenytől. Így van, sajnálom, de tele volt a hasa. De a nám jó járt, mutatott rám az ujjával, aztán meggondolta magát, és torzmos ült ki az arcára. – Nézze, doktorú, ezekben a helyzetekben ésszerűen kell eljárnunk. Nem kétlen, hogy írti a dolgát, de nem gondolja, hogy esetleg tévedhetett? Széles kört írt le a szivarjával. – Végül is <gül> mindannyian tévedhetünk, ezért talán volna olyan kedves felülbírálni magát. És még szélesek mosolyt küldött felé. – Nem, sajnálom, úr, de ez lehetetlen. Hosszú szünet következett. Ez az utolsó szava? Ez. Eltűnt a mosoly, és Kóker fenyegető pillantást vetett rám. Hát, ide figyeljen, mondta. Tönkretette ezt a számot és ez komoly dolog? Ne forduljon elő még egyszer, megértette? Heves mozdulattal kioltotta a szivarját, és előre tolta az állát. Remélem, nem lesz több gondunk magával. Én is remélem, Kóker út, mondtam, és távoztam. A következő vizitnél valahogy hosszúnak tűnt az út a kifutóig. Már nagyon sötét volt, de tisztán hallottam a tömeg zúgását, a bokmékerek kiáltásait, és a még mindig teljes hangerővel bömbölött Georgeot az okul eléjével. – Ó, csak a hideg szél ne fújjon! – találta. Ezúttal a kettes számú kutya volt az. Éreztem a feszültséget, miközben vizsgáltam, és megállapítottam, hogy ennek is ugyanúgy gömbölyödik a hasa. – Ezt vegyék ki! Mondtam, és a sötét pillantásoktól eltekintve senki sem ellenkezett. Azt mondják, a rossz hír gyors lábakujánk, és én éppen csak elindultam visszafelé, amikor George-ot kikapcsolták, és a hangos beszélő az igazgatói irodába szólított. Kóker most nem ült az íróasztalnál, idegesen járkált föl a lászobába, és amikor meglátott, tett még egy gyors kört, mielőtt leállt volna. Haragt tükröződött az arcán, és nyilvánvaló volt, hogy eldöntötte. Legjobb lesz, ha keményen lép fel. – Mi a fészkes fenét képzel maga? – förmett rám. – Tőkre akarja tenni az egész versenyt? – Nem – válaszoltam. Csak kitiltottam még egy kutyát, mert nem volt alkalmas a futtatásra. – Ez a dolgom, ezért vagyok itt. Sötét bíborvörösre vált az arca. – Nem hiszem, hogy tudja, miért van itt. Brennan doktor szabadságra megy és rábíz minket egy ilyen magafajta okos tojásra, aki elkezdi szívóskodni és elrújtja az emberek mulatságát. De várjon csak, majd én mindent elmondok neki. Brennan doktor is azt tette volna, amit én. Bármelyik állatorvos ezt tenni. Ne, mesebeszéd. Ne akarjon engem kioktatni. Magának mi ott a tojás híjaságjé. Lassan megindult felém, de annyit mondok, elég volt. Vegye tudomásul, egyszer mindenkor, mindenkorra, hogy elég volt ebből a képtelenségből. Hagyja abba! Hevesen dobogott a szívem, amikor lementem ellenőrizni a kutyákat a következő verseny előtt. Miközben az állatokat vizsgáltam, a tulajdonosok és a kifutó fiúk hipnotikus tekintettel meredtek rám, mint valami különös torszülötre. Csak akkor vált normális-e a púlzusom, amikor megállapítottam, hogy ezúttal nincsenek telihasak és távozóban megkönnyebbülten pillantottam végül a felsorakozott állatokon. Ekkor vettem észre, hogy az egyes számok kicsit furcsán viselkedik. Visszamentem, lehajoltam hozzá, és megpróbáltam rájönni, mi volt az, ami felkeltette a figyelmemet. Aztán felismertem az okát. A kutya álmosnak látszott. A feje lefelé billent, és egészében apatikusnak tűnt. Felemeltem az állat és belenéztem a szemébe. A pupillák kitágultak, és időnként kisén megrándult a szeme. Semmi kétségem nem lehetett a felül, hogy valamilyen nyugtatót kapott. Elkábították. A kifutóba tartózkodó emberek nagy csöndbe voltak, amikor felegyen esettem. Néhány pillanatig a fényesen kivilágított zöld arénát bámultam a drótkerítésen át, és éreztem az arcomon az éjszaka hüvös levegőjét. Továbbra is Zsorgé a hangszórómon. Oh, – Ó, Mr. Wu! – trillázta. – Most mit tegyek? – Hát én tudtam, hogy mit kell tennem. Megveregettem a kutya hátát. – Ezt vegyék ki! – mondta. – Nem vártam meg, amíg újra szólítanak, és már félúton jártam az igazgatói iroda felé, amikor az egyes sportpályát betörve felharsantak a hívószavak. Amikor kinyitottam az ajtót, félig meddig arra számítottam, hogy Kulker rám rohan és letámad, de meglepődve láttam, hogy ott ült az asztalnál, és a tenyerébe temeti az arcát. Egy ideig csak áldogáltam a szőnyegen, amíg végre felén fordította a kísértetiesen sápadt arcát. – Igaz ez? – suttogta kétségbe esetten. – Újra megtette? – Bólintottam. Sajnos muszáj volt. Kökér arca megremegett, de nem szólt semmit, és egy ránvetett kurta hitetlenkedő pillantás után újra tenyerébe rejtette az arcát. Vártam még egy-két percig, de amikor nem mozdult, rájöttem, hogy vége az audienciának, és elhagytam a szobát. A következő futam előtt semmit se tapasztaltam a kutyákon, és ahogy kiléptem a kennelből, különös nyugalom szállt meg. Magam se értettem, amíg meg nem szólt a hangos beszélő. Az állatorvost kérik, de ezúttal a kifutóba szólítottak, és én arra gondoltam, hogy megsérülhetett valamelyik kutya. Akárhogy is kimondott megkönnyebbülést jelentene, ha adódna itt valami igazi állatorvosi teendő. De amikor megérkeztem, nyomát se láttam állatoknak, csak két ember támogatott egy kövér harmadikat. Miről van szó? kérdeztem tőlük. Ambrose leesett a lépcsőn a lelátón, és lehorsolta a térdit. Rábámoltam. De hisz én állatorvos vagyok. Más orvos nincs a pályán, motyogta. Gondoltuk, maga is el tudná látni. Láttam, ez már csak egy ilyen különleges este. Ültessék le arra a padra, mondtam. Feldültem a nadrákszárát, amely alatt visszataszítóan hájas gödrös tért tárolt elén. Ambrose tompanyögéseket hallatott, amint megérintettem a jelentéktelen horzsolást a tértkalácsen. Semmi komoly, – mondtam, – csak egy kis helyen ledörzsölődött a bőre. Ambrose reszketve nézett fel rám. Igen, de baj lehet belőle, nem? Nem akarok vérmérgezést kapni. – Rendben van, teszek rá valamit. Belenéztem Steve orvosi táskájába. A választék szerény volt, – de találtam jó tintúrát, amelyből rácsöpögtettem egy keveset egy gészpójára, és rászorítottam a sebre. Ambróz éres kiáltásba tört föl. – Jászusom, ez faj! Mi csinál maga velem? Előre lendült a lába, és telibe találta a könyökömet. – Na hiszen még az emberi sem is rúgnak. <gül> Megnyugtatóan mosolyogtam rá. – Ne aggódjék, nem fog sokáig csípni. Már is bekötözöm. Megötöztem a térdét, lehajtottam a nadrágszárát és megveregettem a kövér férfi vállát. Tessék, olyan lesz, akár újkorába. Leszállt a padról, bólintott, aztán fájdalmas grimasszal a képén indulni készült. De, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami, és egy marék aprót vett elő a zsebéből. Mutató újával turkált egy darabig az érmék között, majd kiemelt egyet, és a kezembe nyomta. Tessék, mondta. A pénzre néztem, egy hatpen is volt, az egyetlen hononáriumom, amelyet a saját fajtám kezeléséért kaptam. Hosszan és ostobán meredtem rá egy ideig, majd azzal az éppen megformált gondolattal pillantottam föl, hogy Ambrós fejéhez vágom a paraszolvenciáját, de a férfi már visszabicegett a tömegbe, és eltűnt a szemem elől. A bárba apatikusan bambultam kifelé az üvegen át a pályán felvonuló kutyákra, amikor egy kezet éreztem a vállamon. Megfordultam, és ráismertem arra a férfira, akit már korábban kiszúrtam magamnak. Egy három férfiból és három nőből álló csoporthoz tartozott. A férfiak sötét, szűk, öltönyt viseltek, és idegennek látszottak. A nők hangosak voltak, és túlöltözöttek. Volt bennük valami bajós, és emlékszem, az jutott róluk az eszembe, hogy minden további nélkül elmehetnének genztereknek. A férfi az enyémhez tolta a képét, és közelről láthattam fekete szúró szemét és ragadozó mosolyát. Formában van a hármas, suttogta. Nem értettem a kérdést. Úgy tűnt tudja, hogy én vagyok az állatorvos, és az is nyilvánvaló, hogy ha jóváhagyom az állat versenyesztetését, akkor egészségesnek kellett találnom. Igen, válaszoltam. Jó formában van. A férfi vidonon bólintott és értő pillantást vetett rám félig lehúnyt szemhéjé alól. Visszament és rövid, bensőséges tárgyalásba bocsátkozott a barátaival, majd mindannyian felén fordultak és helyeslően néztek rám. Össze voltam zavarodva, de azután beugrott, hogy alig ha nem úgy vették, mintha bizalmas tippet adtam volna nekik. Mind a mai napig nem vagyok ebben biztos, de erről lehetett szó, mert amikor a hármas helyezés nélkül fejezte a versenyt, Drámai változás állt be a magatartásukba, és sötét pillantásokat vetettek rám, ami csak megerősített abban a hídben, hogy genyszerekkel állok szemben. Fő, hogy az este hátralévő részében már nem akadt gondom a kifutóba. Nem kellett kizárni több kutyát, szerencsére, hiszen így is éppen elég ellenséget szereztem egyetlen este leforgása alatt. Az utolsó futtatás után körülnéztem a hosszú bárba. A legtöbb asztal foglalt volt, az emberek bejöttek még egy utolsó itarra, de felfedeztem egy szabad helyet, és kimerülten roskattam le a székre. Steve megkért, hogy maradjak még egy fél órát a verseny után, hogy megbizonyosodjam róla, minden kutya épségbe távozik-e. Én pedig betartottam a szavam. Noha semmi másra nem vágytam volna jobban, mint eltűnni innen, és soha vissza nem térni. George meg mindig rezegtette a hangját a megafonokban. – Fél tíz gór ágyba búgta, és én csak egyet tudtam vele érteni. A párpótnál csoportosultak azok az emberek, akikkel összeütközésbe keveredtem. Kóker és a többi hivatalosság meg a kutyatulajdonosok. Nagyba ment a bögdösődés meg a suttogás, és nem volt nehéz kitalálnom, hogy miről folyik a tárgyalás. A bűnbada is megtette a magáét vad oldal pillantásaival, és szinte éreztem, ahogy elborítanak az ellenséges hullámok. Komor gondolataimnak egy bukméker és segédje vetett véget. A buki lehuppant velem szemben egy székre, és az asztalra borította egy nagy bőrtáskatartalmát. Soha életemben nem láttam annyi pénzt. Ötös, egyfontos és tíz hilinges bankok hegye meredezett az órom előtt, az apró pénzt kis patakjai és mellékágai pedig körülfolyták a hegy lábát. A két férfi elkezdte módszeresen szétválogatni és megszámolni a zsákmányt, míg én hipnotizálva bámultam. A hegy már a felére csökkent, amikor a buki elkapta a pillantásomat. Azt hihette, hogy irigyen nézem, mert szegény vagyok és nyomorú, mivel egy elgúrult félkoronás mögé helyezte az útját, és rutinos mozdulattal elén pöckölt az asztalon. – Vegyen magának egy italt, fiam. Az utóbbi órában másodszor sértettek meg pénzen, és most is hátra akárcsak az első alkalommal. A Boki közönösen nézett rám egy pillanatig, aztán elvigyörözött. Vonzóan csúnya nyájas arca volt, ami elsőre megtetszett nekem, és hirtelen hálát éreztem iránta, nem a pénz miatt, hanem a barátságos mosolyáért. Ez volt az egyetlen barátságos arc ma este. Visszamosolyogtam. Hé, köszönöm, mondtam neki. Fogtam a félkoronást, és oda mentem a bárpulthoz. Másnap reggel azzal a tudattal ébredtem, hogy ez lesz az utolsó napom Hansfieldben. Steve érkezése délre volt várható. Amikor a délelőtti rendeléskor széthúztam a már ismerőssé vált függöny, még mindig enyhén nyomotnak éreztem magam, másnaposan kóvályogva a tegnapi, rosszul sikerült este után az agárversenyön. De amikor kipillantottam a váróból, egyből felderült a kedvem. Csak egy állatot láttam a szedetvenet székek között, de az kín volt, az erős, aranyszínű, gyönyörű kutya. Ott ült a gazdái között is, heványfartsóválással, nevető szája szökkent fel a láttomra. Nyoma se volt a szagnak, amely korábban úgy elborzasztott és amikor a kutyára tekintettem, valami egészen más szímat meg. A siker édes illatát. Mert az a láb érintette a földet nem helyezte rá súlyát, de határozottan kopogott vele a padlón, miközben körülöttem a Egy pillanat alatt újra a régi voltam megint, Kóker és a tegnap este történtek, úgy foszlottak semmivé, mint egy rossz álom. Alig vártam, hogy elkezdhessem a vizsgálatot. Tegyék az asztalra! Úrjantottam, majd elnevettem magam, mert zsilárdék automatikusan oda a lábokat a kilazulni kész peckek alá. <gül> Most arra jól beletanultak. Vissza kellett fognom magam, hogy ne lehetse köröm táncot, amikor levettem a gipszet. Volt még ott egy kis váladék, de amikor letöröltem, egészséges, sarjadzó szövetet láttam mindenütt. Rózsaszínű friss hús fogta körül az izületet, beborítva és elrejtve a sebesülés helyét. – Most már megmenekül a lába? – kérdezte halkam Merjorie Zsilá. Mosolyogva néztem rá. – Hát igen, most már semmi kétség. Megvakartam a kutya nagy állát, és Kim boldogan söpölt végig farkával az asztalon. Valószínűleg merev marad az izület, de ez nem olyan nagy baj, ugye? Feltettem rá Steve utolsó gipszkötését, aztán leemeltük a kutyát az asztalról. Hát, ennyi volt, mondtam. Két hét múlva vigyék előtt az állatorvosukhoz. Úgy gondolom, hogy ezután már nem lesz szüksége kötözésre. Zsillárdék elindultak déli otthonuk felé, és néhány órával később megérkedett Steve a családdal. A gyerekek barnára sültek, a most is elszántan bömbölő csecsemő szintén kapott egy kis szint. medge lehávotta a bőr az óráló, de csodálatosan kipihent, nagy tűnt. Steve nyitott nyakóinkben, és rákvörösképpel láthatólag felszedett pár kilót. <t> – Ez a nyaralás megmentette az életünket, Jim! – mondta. – Az se tudom! Hogyan köszönjem meg neked, és kérlek, tolmácsol Sigfridnek, hogy mennyire hálásak vagyunk. Gyöngéden nézett végül a házat elárasztó zajos apró népem, majd újra hozzám fordult. Minden rendben volt a praxissal? Igen, Steve, persze voltak kudarcok is, sikerek is. Felnevetett. <gül> Ez már csak így szokott lenni? Hát igen, de most már minden rendben van. És valóban rendjén lévőnek látszott minden, amit kihajtottam a füstből. Figyeltem, ahogy egyre zsugorodnak, majd elmaradnak mögöttem a házak, még nem tisztán és szabadon kitárult előttem az egész világ, és megpillantottam a dárobi körül emelkedő dombok zöld körvonalait. Úgy gondolom mindjárt hajlamosak vagyunk rá, hogy csak a jóra emlékezzünk, de, mint kiderült, nekem nem volt más választásom. Karácsonykor levelet kaptam zsilládéktól, benne egy fotósorozat a nagy aranyszínű kutyáról, amint kinyitja a kaput, magasra ugrik a labdáért, büszkén szalad egy bottal a szájába. Lábán nyoma sincs merevségnek, írták, hogy tökéletesen egészséges. Így hát, akárhányszor Hensfield jut az eszembe, mindig Kim az, akire a leginkább emlékszem.